Robin Hood halála Feleségének Maryennek halála után Robin Hood soha többé nem hagyta el az erdőt. A Malaseti földeket Fitzwalter Grove egyik távoli rokona vette át. Ez ügyesen igazgatta a birtokot, és a birtok hagyományai híven emberségesen bánta a jobbágyokkal és a majorosokkal. Robin földönfutó társai, majd később árendásai közül sokan nem igen akartak visszatérni az erdőbe, de amikor ismét belekóstoltak a szabad és kötetlen életbe, nem váltak meg robintól. A zsarnok király kegyetlensége gyilkosságai pusztító és rabló hadjáratai miatt nőtt Robin társainak száma, és Robin szavára mind készek voltak küzdeni a királybandái ellen. Robin észak felé indult, miután Wrangby kastélyát a Földeltette tette egyelővé és erdei, meg a mezei utakon haladva oldalba kapta a királynak Flandriai, Barbanti és Szászországi haramjákból álló seregét. Sok fosztogató, embereket sanyargató és más szörnyűségeket elkövető rabló banda került Robin és Vitéz emberei kezére. Sokat pusztítottak el, vagy futamítottak meg szégyellletesen nagy hadinyilakkal. Robin sok lovag és nemes hölgy jobbágy és majoros háláját érdemelte ki, és mindannyian nagyon tisztelték. Végre John királyt Newwarkban megmérgezték és meghalt. Harry fiát koronázták meg és ismerte el királynak az ország minden nagy bárója és lordja. Ekkor Robin régi burnies déli és Sherwoodi táborába tért vissza. Általános volt még az országban a hatalmaskodás, mert a király még gyermek volt. Sok gonosz lord nem akarta átadni azt a várat, amelyet John és a bárók közdúló háború idején elfoglalt. A szomszédok kifosztásából éltek eddig, és nem akartak lemondani erről. Ha asszony jött könnyes szemmel, vagy jobbágy el elakadó lélegzettel, hogy valahol gasságra készülődnek, Robin kijött remek csapatával erdei menedék helyéről, gyorsan átvágott mezőkön réteken, és olyan sűrűn repültek nyilai agazemberek emberek felé, hogy csak ritkán nem sikerült előznie a gonosz lordokat és haramia társaikat. A gonosz tevők már neve hallatára remegni kezdtek, és féltek soha célt nem tévesztő, bármilyen vastag páncélon áthatoló hosszú nyilaitól. Az ifjú király tanácsadói, véletlen szerencse, egy derék lordnak, Warren Grove egyik rokonának adták Frank B. birtokát, és az emberséges volt jobbágyaihoz és árendásaihoz. Eképpen a kiméletlen, nyomorgató és emberkízó Sir Eisenbar de Bellamy emléke annyira kitörlődött az emberek emlékezetéből, mintha nem is lett volna. Ám a királyság más részeiben a nyomorúság és az elnyomás még általános volt. Pimaszbárok fegyvereseket menesztettek az ifjú király földjeinek birtokba vételére. Megölték vagy kidobták árendásaikat, a gyengébb szomszédok állandóan attól féltek, hogy megtámadják és megölik őket, vagy a birtokukat szedik el, hisz az általános felfordulásban rablás és gazság mindennapos volt. Sőt, mi több utonálló haramiabandák jártak egyes lordok zsoldjában az erdőt és az ország úttalan útjait, és neki támadtak a portékát vivő kalmároknak, vagy akár a szegény vásáros jobbágyoknak és majorosoknak. Egy napon Robin, Chöpp-Johnnal és Karlát Villel Sherwood és Branisdale határán várakozott. Híreket vártak egy haramiabandáról. Ez az országnak azon a vidékén garázdálkodott, és Sir Roger of Tanchester zsoldjában állt. Ennek a lordnak sikerült annak idején vagy tíz fegyveressel elmenekülnie Evil holdból. Robin tudta, hogy Sir Roger nagyon szeretné őt egyszer elkapni és megölni, de eddig még nem akadtak össze a harami a földön futók. Egy kis tisztáson voltak, sűrű fagyalbokrok fogták körül mindenfelől, de jól láthatták a dombok közül a két nagy erdei utat felfelé és lefelé is. Időnként egy-egy haragos mókus fel, és Robin visszafelelt, mert valamelyik felderítőjének volt ez a jelet. Nem sokára kett jelent meg a tisztáson. Robinhoz lépett. Jó, uram, mondta, én és Hobb szemmel tartottuk Roger of Danchester Sky udvarházát. Kora reggel útnak indult embereivel, és a déli Szélrózsa nevű sziklához ment. Úgy gondolom, hogy a püspök eleséges és gúnyás szekély sorára vár, rajtuk akar ütni. A szekerek ma indulnak Wakesfieldből Lincoln felé. Fel, John, mondta Robin, és te is, Karlátvill. Gyorsan igyekezzetek sztén líhez, és akit csak ott találok, vigyétek magatokkal. Küzdjetek meg azzal a zsiványlovaggal és bicskásaival. Én is nyomban utánatok eredek. Csöbb John és Karlátvill szónélkül engedelmeskedett. Utnak indultak, és hamarosan eltűntek az erdő kanyargós ősvényei. Kett nem mozdult, parancsra várt. Kett mondta kisvártatva Robin. Menj ijászfilhez, és mondd meg neki, hogy húsz emberét állítsa föl a Doncester felé vezető utak és erdei fények mentén. Ha meglátott testvéredet, ha abott, küld ide hozzám. Kett kézmozdulatukkal jelezte, hogy megértette. Megfordult, eltűnt az erdőbe, de a parancson kicsi -e csodálkozott. Ha Sir Roger emberei északnyugat nyugat felé mentek Dél-be, és Robin utánuk küldte embereit, akkor miért akarja szemmel tartani a Donchester felé vezető déli utat? Jól váltott az eszeketnek. Azon tűnődött, hogy vajon azért jár-e el így Robin, mert Sir Rogers déli útját fintaságnak véli. Egy másik csapatot küldenek délnek, hogy fogjul eltse és megölje Robin. Eszébe jutott, hogy gazdája éles eszével sokszor többre jött rá, mint amennyit felderítői elmondhattak neki. Kett távozása után Robin otthagyta a tisztást. Kilépett az útra, és továbbment a lombok alatt. Fél mérföldet tehetett meg délnek, amikor keskeny ösvényhez ért. Az ösvény az erdőbe kanyarodott. Amint oda nézett, egy alacsony homlokú, kegyetlen tekintető embert pillantott meg. Majorosnak volt öltözve, az ösvényen leskerődött lesfel. Így volt a kezében, és tegez az oldalán. – Jó napot, ember! – szólt Robin. – Hová, merre? – Jó napot, erdő lakó! – válaszolta majoros. Kisé meglepődött a nesztelenül előtte termett Robinon. Tekintete ide-oda rebdesett, nem nézett egyenesen Robinra. – Eltévedtem itt a erdőbe, nem mondanád meg, hogy merre van a a apátság? Robin nem árulta egy anakvását. Hogy nem mondanám, felelte, elvezethetlek az apátsághoz vívő útig, de jó messze kerültétőle. tőle. Igen, könnyű eltévedni ebbe a rengeteg árdőbe, mormolta a majoros. Mikor vetted észre, hogy eltévedtél? kérdezte Robin. Ha egy vagy két órája, hangzott a felelet. Azt mondták nekem, hogy Szkábit keresztül visz az út, de órákig mehettem, és egyetlen hajlékot se találtam ebbe a vadonba. Robin felnevetett. Megmondhatta volna az embernek, hogy az már tegnap eltévet, mert már akkor látta időben, amint ott bújkál az erdei utakon, akár egy vadmacska, amiből nyilvánvaló, hogy valakire les, és azt szeretné, ha nem vennék észre. Egy-két mérföldet kell még megtenned, mondta Robin, és eléred a jó utat. Ijadról úgy látom, hogy remek íjász lehetsz. Az, mondta Ravaszul az ember, jó íjász vagyok, jó sok dicsekvő Azoknál, akik itt az erdőbe tanyáznak, és a király szarvaság levik. Akkor gyere, célba, mondta Robin, hagyd lássuk, melyikünk ügyesebb. Jó, mondta az ember és tegezéből kihúzott egy nyilat. Közben Robint fürkészte. Tekintetében gonosság csillant meg. Robin egy mogyoró bokorhoz lépett, levágott két egyenes veszőt, egyik végükön leszette a kérget, hogy láthatóbb legyen. Az egyiket beszúrta a földbe, és egy sonfalevél koszorú takasztott rá. A sum levele akkor ősszel már veresedni kezdett, és a mogyoró vesző fehér végétől jól elütött. Most, mondta Robin, mérjünk ki ötven lépést. A másik veszőt oda tűzöm, ahonnét nyilazni fogunk. Közben Robin le nem vette tekintetét az emberről. Félig felajzott íjjal látott, mintha alig várná már, hogy lőhessem. Felnevetett, amikor egymás mellett lépegetve mérték a távolságot. Ártkozottul, nehéz próbálj így, ahogy te akarod. Marogta. Nagyobb círtáblákhoz vagyok szokva, nem a féle veszőkhöz meg lombokhoz. Robin ügyet sem vetett rá, csak ment, ment, míg ki nem számolta az ötven lépést. A másik mogorván szinte vonakodva ment mellette. Robin azt mondta neki, hogy lőjön elsőnek a célba, de a másik azt felelte, azt szeretné, ha Robin lenne az első. Robin kivett két nyilveszőt a tegezéből, és egyet kilőtt. A nyíl repült, két ujnyal veszőtől. Nem szeretek így nyilazni, mondta az alacsony homlókő ember. Így csak ostoba hordozók kis falusi bolondok lőnek. Robin nem felelt, és a másik lőtt. Amint várható volt, nem talált bele a koszoruba, a nagyon messze repült nyila. Hosszas gyakorlatra lesz még szükséged, Cimbora, mondta Robin. Jidd el nekem, érdemes ilyen célon próbálgatni ügyességedet. Nem érdemes loppal járni, a fa mögül nyilazni a prédára gyakran becsületesebb dolog messziről nyilazni. De próbáljam csak megismét. Robin figyelmesen célzott. most pontosan célba talált, és ketté hasította a vékony veszőt. Nem jár, kiáltotta dühösen a másik. Hát célük is, az vitte nyiladat a céba. Nem jó ember, mondta nyugodtan Robin. Ostoba vagy, ha ilyesmit mondasz. Szabályszerű lövés volt az, azt magad is jó tudod. Most fogd ezt a veszőt menj, és szúrd be a ketté hasított helyébe. Vágok még egyet, és beszúrom harminc lépésre, hogy egy kicsit gyakorolhaz a célzás, mielőtt megmutatnám neked az utat. A másik morogva komor tekintettel fogta a veszőt, és lassú léptekkel megindult a kettő hasított vesző felé. Amikor az ötven lépésből vagy húszat megtett, hirtelen megfordult. a, Robin a mogyoróbokornál állott, egyenes ágat keresett. A zsiván septiben nyilatett tijára, elröpítette és ezt kiáltotta. Te vagy a C-tábla! Téged kerestelek, ordas! Robin úgy fordult be a bokorba, mint akit eltaláltak. Az ember vadvigyorral megindult. Látni akarta, hogy csak ugyan megölte, régóta keresett földön futott. A bokorból kilátszó merev lábak láttára elégedetten elmosolyodott. Aztán szájába dugta két úja, hosszú, éleset füttyentett, és közben futott. De nem gyönyörködhetett áldozatában, mert a halott váratlanul felemelkedett, felugrott kezében a másik nyílveszővel. Robin haloknak tettette magát, és felszedte a nyílveszőt a bokorból. Most feltette a másik kezében tartott íjára. Az ember sóbálvánnyá változott. Kiáltás hagyta el vértelen ajkát. Szerencsétlen bicskás! Szerencsétlen bicskás! Kiáltott fel megvető nevetéssel Robin. Még húsz lépésről sem tudtad eltolálni a két napja keresett célt. Á, menekülni akar, de saját nyil a délutól. A másik megfordult, és ide-oda cikázva futott-futott az ösvényen, hogy ne találhass -e el Robin. Robin fülig húzta a húrt, és egy pillanatig várt, aztán nagyot pendült a húr, és a nyíl külöpült. Az ember felüvöltött, a magasba szökött, aztán a hátába fúródott nyílveszővel elterült a földön. Ebben a pillanatban ágak tördelésének zaját hallotta Robin közvetlen közeléből, és alig engedte el íját, amikor az előtte álló mogyorósból egy furcsa alak lépett elő. Robin ietten hőkölt vissza, annyira hátborzongató volt az alak, aztán előrántott a kardját. Mintha egy ágaskodó pejló került volna elébe. Látta nagy, vicsorgó, fehér, harapásra kész fogait, és a támadás lendületétől hátravetődött röpködő sörényét. Aztán nevetésbe tört ki. A lóbőrben egy ember volt. Egyik kezében kivont kardot, a másikban pajzsot tartott. Sir Guy of Gisborne. Gyűlölettől égő szemmel rontott neki a földön futónak. Guy of Gisborne, te komiszlovag! Gúnyolódott Robin. Végre eljöttél. Éveken át kémeket, álvadászokat és orgyilkosokat küldtél rám, és most magad jöttél, hogy megölj. Hatúdsz. Guy of Gisborne meg sem ukkant. A szeme szikrázott, és oly ádázul vetette magát Robinra, mint a a prédájára. Robinnak nem volt pajzs, de volt egyebe, ami ugyanannyi tért, mint a legjobb pajzs. Mert míg ellensége veszett rontott rá, a földön futó megőrizte nyugalmát, és éles tekintete nem homályosodott el. Egy ideig csak a kardok pengése hallatszott. Egymást kerülgették ebben a vad, egyikük halálát hozó táncban. Mind a ketten a másik tekintetét figyelték. Egyszer csak Robin kardja túljutott ellenfele kardmarkulatán, hegye felhasította és átvágta a lóbört, és ször Gály vállába mélyett. – Elhagyott a szerencse, Gály of Gisborne, mondta győzedelmesen Robin. – Egyszer sikerült ebben a lóbőrben megmentened életedet, amikor leégett a házad, és azt hittett, hogy kardommal szemben is szerencsét hoz neked. – Te hordas erdei haramja! kiáltott fel Gály of dzisbarban. Csak megkarcoltál, és jó kardom most elveszi életedet. Kettős, gyors és vacselle Robin karja alá döfte kardját. Hegye behatolt a zöld ujjas alá, és a földön futó égő fájdalmat érzett. Gály kardja azonban csak felületesen sebezte meg Robint, és Robin csupán egy pillanatra állt meg. Villámgyorsan előre tött. Gálynak ideje sem volt feleszmélni. Robin kardja a mellébe hatolt. A gonosz lelkű lovak kezéből kihullott a kard, hátra tántorodott, megfordult egyszer a tengelye körül, és aztán a földre suppant, és olyan mozdulatlanná vált, mint egy cikla. Robin zihálva a kardjára támaszkodott, és megnézte megölt ellenségét. Így hát, kardom, a szent szűznek áll a bosszút állott rajtad minden kegyetlenkedésedért, embertelenségeidért, mindenért, amit gonosz és kegyetlen ember kitervelt. A szegények éheztetéséért, kínzásáért, megkorbácsoltatásáért, robotoltatásáért. Kardom állott bosszút a síró asszonyokért és gyermekekért is, akiknek nem akartad elengedni a verést, és nem tudtad letörölni könnyeiket. Ó, ha ez akart éppen ilyen könnyen megsemmisíthetni azok zsarnokságát és hatalmaskodását, akik most nagy tisztséget viselnek és nyomorgatják gyötrik a szegényeket. Megfordult. Hát Dombi Hobb közeledett futva feléje. – Láttam, jó uram, viadat, mondta. Remekül, támadtál, már csak egy ellenséged maradt életben. Sir Rogers of Donchester. – Nem egy hobb! – felelte Robin. – A szegényeknek sok ellensége él még erős klastromokban. Nem ölhetem meg valamennyit. – Igaz, igaz, jó uram, mondta Hobb. – A szegény paraszt verítékezik, és veri is a bére. – Robotolnia kell, mert nem szabad ember. Semmi sincs, még a felesége és gyermeke sem az övé, kiket megcsókol hajnalban munkába menet. Míg ez így lesz, ellenségeink is lesznek. De most jó uram, azért jöttem, hogy megmondjam, Roger of Doncaster emberei délnek tartanak. Az inség erdejét elérték már, alig he nem ennek a megölt ispánnak a parancsára jönnek, és rajtad akarnak ütni. Hol van íjászvil embereivel? kérdezte Robin. A déli utak mentén Roger zsiványait lesik. Igyekezz eljutni, Csöbb Johnhoz. Mondd meg neki, forduljon vissza, ha még nem tudná, hogy Roger emberei délnek tartanak. Kövesse őket, de azok ne tudják, hogy milyen közel van. Amikor az inség erdeje északi szélét elérte, fújjon kétszer a kürtjébe. Ebből tudni fogom, hogy a haramijákat bekerítettük. Ügyeljen, John, hogy élve ne szabaduljon egy is, amikor vil embereivel rájuk rontok. Jó lecke lesz ellenségeinek. Többi nem dugják fejüket a farkas torkába. Hobb már is indult nagy sietve, Robin pedig a Danchesteri út felé tartott, és egy tisztáson rátalált íjászvére. – Mi tévők legyünk jó uram! – mondta az öreg vil. Egészen megőszült, de épp friss, erős, mint volt. – Felderítőink azt mondták, hogy a zsiványok sokan vannak, és úgy jönnek az erdő, mintha semmitől sem kellene tartaniuk. Azt mondta, hogy egy ánok bandita... Egy brabanti csirkefogó, név szerint vörös fulkó a vezérük, aki részt vett a franciaországi, németországi és palesztinai hadjáratokban, és minden hadicselt is meg. Mi csak huszon vagyunk, John és csapata pedig három mérföldre van északnyugatnak. Elküldtem érte, Hóbot, felelte Robin. Egy órán belül itt lesz. Addig fel kell tartanunk a haramiákat. John hátba támadja majd őket, és bizonyára életükkel fizetnek a fosztogatásért és gyújtogatásért, amelyet zsarnok királyuk szolgálatában elkövettek. Hamarosan felderítő jött azzal, hogy az ellenség Beverly tisztása felé menetel. Robin azonnal megparancsolta Will húsz íjászának, hogy bújjanak meg a tisztás szélén a bozótban. Nem sokára a tisztás másik szélén feltűnt a fák között az ellenség élet. Vad ádáz volt a tekintetük, hiszen pénzért, szabad fosztogatásért és zsákmányért bárkinek szolgálatába állottak. Az angol parasztok vadul gyűlölték a fosztogató idegeneket, mert nőknek, gyermekeknek sem kegyelmeztek, embertelenek vadállatok voltak. Vagy nyolcvanan lehettek, huszuknak nyílpuskájuk volt, legelül egy vörös vadképű ember haladt tetőtől talpik páncélban. Két oldalt óvatosan jöttek és figyelmesen tekintettek jobbra-balra. Minden embernek pajzsa volt a bal kezében, kivon kard a jobbjában. Még húsz lépésre sem közelítették meg a földönfutókat rejtő bozótot, amikor Robin jelt adott. Az éles füttyentése húsz nagy nyílvesszős üvöltött és tartotta a cél felé, oly pontosan, hogy ugyanannyian tántorodtak meg és estek össze hosszú nyílal a mellükben vagy a nyakukban. A húsz puskásból 15 elpusztult. A második füttyentésre, a legtöbb haramia még magához sem térhetett, újabb nyilzápor zúdult rájuk, és ismét sebesültek vagy haltak meg. Ekkor vörös fulkó vad üvöltéssel a bozót felé rontott, és utána vetették magukat az életben maradottak, akik még mindig többen voltak, mint a földön futók. Robin emberei észrevétlen és gyorsan, akár a menjét, fától fáig futottak, visszavonultak, ám valahányszor lehetőség volt rá, egy nagy nyilvessző röppent ki valamelyik ártatlannak tetsző bokorból, és ilyenkor egy-egy haramia esett össze halára sebzettem. A többi szétszaladt és eszeveszetten kereste, kutatta a megbújt ellenséget. Három földön futóhat meg az első támadáskor. A zsoldosok bokortól bokorik luholtak, minden fa mögében néztek, de ilyenkor mindig célba vették őket a ravasz erdő lakók. Gyászosan süvöltött a nyilvessző, egy ember szíven talált és felüvöltött. Az ellenséges csapat mégis tovább tört előre, és a földönfutók folytatták visszavonulásukat, mert nyílt mezőn még nem szállhattak szembe velük. Fulkó oly düvel üldözte a hátráló erdőlakókat, hogy néhányat megölt a kardja. Robin dühös volt, és kétségbe esett, mert már is elvesztette nyolc emberét. Aztalan tűnődött, hogyan tartóztathatná fel az ellenséget. Egyszer csak megpillantotta Fulkót. Egy bokorban megbújt földönfutó felé rohant. Fehér Gilbert felé. Észrevette, hogy felfedezték, de íjazásra már nem volt ideje, úgyhogy futni próbált. Gyorsan elfutott Robin mellett, aki egy fa mögött rejtőzködött. Gilbert mögött Fulkó nyargalt, felemelt karddal. Amikor a Brabanti túljutott a fán, Robin előugrott kardal a kezében és rátámadt. Fulkó pajzsával kivédte a csapást, a következő pillanatban megperdült és vadul vívni kezdett Robinnal. Életre halálra küzdöttek, kardjuk szikrázva csapott össze. Egyszerre Robin háta mögött előtört egy haramia. Orvul akarta leszúni, iászvil észrevette, és kardjával elébe úrott. Ám egy fa mögül előszökött egy másik flamant, és leterítette. Az üreg még annyit kiáltatott, mielőtt lelkét kiadta. – Ügyelj, Robin! Nyilvessző csapódott ki egy bokorból, és a Robin után lopakodó haramia felszökött, aztán elvágódott, és többé nem mozdult. A második vil vilgyilkosába repült. Aztán így ideig sem ez, sem a másik csapat nem mutatkozott. A két vezér viadalának kimenetelét leste. A Brabanti híres vívó volt, ám most emberére akadt. Robin erős karjához, kemény karcsapásaihoz hasonlóval a Brabanti eddig le még nem találkozott. A karcsú erdőlakóval szemben hasztalan próbálkozott bármilyen vívó mert Robin kardja olyan gyorsan repült mindenfelé, hogy Fulkó a célkalitkában érezhette magát. Fulkó felbőszült ellenfele szívós ellenállásán, és belefáradt a kemény, de hasztalan támadásokba. Robin tekintete olyan különösen csillogott, hogy fulkót szinte megbűvölte vad elszántsága. A brabanti gyorsan kivédte a testet, és Robin mellébe akarta döfni kardját. A földön futó azonban féreugrott, és fulkó kardja a levegőbe szúrt. A következő pillanatban Robin nagy hívben mélyen a nyakába döfte kardját. A harami a holton össze a lába előtt hatalmas kiáltás szakadt fel a futók melléből. Felajzottan törtek elő, és az ellenséget keresték. Vezérük halála miatt a haramiák bátorsága oda lett. Futni próbáltak. Fától fáig futottak visszafelé, de hasztalan bújtak meg, mert a gyilkosnyilak, mint nagy méhek, minden fedezékükben elérték őket. Közben össze magukat, és a merész futók ellen fordultak, de nem sokáig tartott az egész. El kellett takarodniuk, mert különben a láthatatlanná vált földönfutók nyilzápora sok-sok haláthozó követe zúdult rájuk. Egyszer csak három felül is, hátból és két oldalról fajtkakas kakasdőrögését lehetett hallani. Olyan hegyke volt ez, hogy egyik-másik földönfutó nevetni kezdett. Mások azon tűnődtek, hogy igazán Csöp John jeladása lesz -e. Robin visszafeled. Ez mindenkit megnyugtatott, és hamarosan zöldzekéket láttak fától fáigosonni. A brabantiak és flamandok észrevették, hogy hátból és két oldalról közrefogták őket. Erre összegyűltek és elhatározták, hogy olcsón nem adják az életüket, hiszen jól tudták, hogy az angolok könyörületére nem számíthatnak. Nincs miért elődőznünk ennél az utolsó ütközetnél. Csak egy módon végződhetett. Az angolok halálosan gyűlölték az országra törő idegeneket, és mi kaszabolták őket, arra gondoltak, hogy most bosszútának állnak rajtuk védtelen nők, kisgyermekek és fegyvertelen férfiak megöléséért, megkínzásáért. A gazuk istencsapásként vonultak végig az országon John király alatt, és száz meg száz békés falut és házat romboltak le, égettek fel, éheztettek ki. Roger of Donchester az erdő szélén várakozott fél tucat emberével, és azon tépelődött, hogy miért késlekedik oly sokat Guy of Gisborne és Fulko. Diadalordítás nem hallott az erdő mélyéről, fegyverek sem csillantak meg sehol, de azért két-három embert a győztesek elé menesztett. Végül egy szénégetőt pillantottak meg a fák között szenes zsákjával. Két katona fogta, és elvitte oda, ahol a lovagült lován. Sőr Roger megkérdezte, hogy nem látott-e katonákat az erdőben. – Nem, mondta nyersen az ember. nem láttam élő embert, de a Beverly tisztáson láttam egy csomó jöttmentet holtan. Egy-egy nyilvessző állott ki mindegyikből, vagy hatvanan lehettek. Sör Roger megrántotta a és szörnyen átkozódni kezdett. – Nem ordasd maga a sátán, mondta, senki meg nem verheti az erdejében. Azzal gyorsan elvágtatott onnan. A katonák a nyomába eredtek, a szénégető csak bámult utánuk. – Bizon, bizon! – morogta a szakálába. Egyetlen gaz, harami át sem marad életben, míg Robin ennek a rengetegnek a királya. – Hiszen magam láttam, vagy nyolcvanat hórtam. Mindegyiknek a nyakába ott volt Robin kézjegye. Attól kezdve még sok-sok éven át az öldöklés tisztásának nevezték Beverli tisztását, ahol Robin úgy elbánt az idegen zsoldosokkal és az idegen tete meg halom mellett elmenő jobbágyok és más emberek hosszú időn át mesélgettek egymásnak a történeteket. Ezután sok évig élt háborítatlanul Robin a Brannis-déli és Servudi erdőben. Földön futó volt ugye, de sok jó derékember tisztelte, becsülte, és sok gazficskó félt tőle. Ha valamelyik lord igazságtalanul járt el hűvéresével, akkor Robin kártérítést követelt a sértett számára. Ha egy szegény ember földjét elvette egy hatalmasabb, Robin megbújt íjászai, lakatlanná tették a birtokot, míg törvényes tulajdonosa vissza nem térhetett. Még egy ilyen vastag könyv kellene, hogy Robinnak minden akkori emlékezetes jó cselekedét elsorolhassuk. Tizenöt évig élt még Robin az erdőn, és tetteinek hírével együtt nőtt hírneve is. Híre ment például annak a hosszú harcnak is, melyet az ifjú Westmorelandi Sir Drogo of Dallas Tower érdekében vívott. Zsivány és gonosztevő szomszédai kiverték Sir Drogot a birtokábról, mert egyiküket megbüntette, és az ifjú lovag nehéz helyzetbe került. Ám Robinnak és íjászainak segítségével legyűrte szomszédait. Olyan rémületet keltettek Robin hosszú nyílveszői, hogy Jordan, Armstrong, Douglas vagy Graham soha többé nem merészelte a földön futó egyetlen barátját sem megtámadni. Volt még egy nevezetes cselekedete, de nem vitézi, hanem békességet teremtő tett. Arra szorította az ifjú Stefan, Torgoland urát, hogy bánjék igazságosan és szépen az anyjával. Stephen anyja valamikor jobbágy volt, Sir Jocelyn of Torgoland birtokán házi munkát végzett és a mezőn dolgozott. Szép és okos lévén Jocelyn bereszeletett és feleségül vette. Míg élt lordja és férje, szabad volt és boldogan élt. Volt egy fiúk is, Steppen, de ez olyan mogorva és vad volt, hogy azt mondták az emberek, hogy nem is a nemes lelkű Jocelyn és a szelíd Évis fia. Amikor Sir Jocelyn meghalt, Stephen lett a lord. Az akkori rideg szerint Évis ismét jobb lett fia birtokán, mert férje halálával szabadsága is elveszett. Évis nem tűrte, hogy a fia embertelenkedjék a birtok egyik szegény jobbágyával. Erre a fiú megesküdött, hogy bosszút áll anyján. Kivűzte a házából, és anyja kénytelen volt rongyosan a falu egyik kunyhójába meghúzódni jobbágy rokonainál, akik persze az ifjú lord rokonai is voltak. Keményen megdorgálta semmire kellő fiát, szeliden és erős lélekkel végezni kezdte azt a nehéz munkát, amelyet 30 esztendővel ezelőtt végzett utoljára. Fia pedig gonosz emberekkel kezdett szimboráskodni. Ezeket anyja nem tudta elviselni, és mindig óvta tőlük fiát. A grófságban széltében hosszában híre terjedt annak, hogy a lord a jobbágyok közé űzte vissza az anyját, és ez minden derékembert felháborított. Mind azt mondták magukban, hogyan telnek múlnak úgy a hetek, hogy az ég semmi büntetése sem sújtja ezt az embertelen és semmire kellő fiút. A fiú pedig úgy látszott háborítatlanul érte világát a kastélyban. Egy téli éjszakán, amikor Stepen Lord mulatós cimboráival éppen dáridózott, hatvan sötét gúnyás ember lépett be a terembe. A vendégek halára rémültek. A lordot megfogták és kimolszolták, pedig veszettől kapálódzott. Egy ideig senki sem tudta, hogy hová vitték. Aztán az a hír járta róla, hogy egy erdei háznál jobbágy, és hogy Robin Hood addig tartja ott, amíg meg nem tanulja, hogyan kell viselkednie egy rangja béli embernek. Stephen egy hónapig volt fogságban, és az alatt jobbágyként kellett dolgoznia, úgy, mint saját jobbágy rokonainak. Végül aztán elrestelte magát, megbánt mindent, és kijelentette, hogy semmire kellő volt, nem érdemelte ki az örökölt rangját. Aztán úgy jobbágyi gúnyában visszatért Torgalandben, megkereste anyját, akit munka közben talált bent a faluban, Bocsánatát kérte, és amikor anyja könnyes szemmel megcsókolta, kézen fogta anyját, és ismét az udvarház úrnőjévé tette. Azon túl pedig olyan nemesen viselkedett, mint egykor az apja. Nagy dolog, mondták rá az emberek, és dicsérték Robin Hoodot és Takkatyát, mert feltárták Stephen Lord előtt hibáit, és jó tanácsot adtak neki. Robin más selekedeteiről is tudtak. Arról például, amikor Csuhás démonnal a kalózzal küzdött meg. Ez hosszú időn keresztül fosztogatta Yorkshire partvidékét, aztán végül is Robin Hood megölte a mai Robin Hood öböl nevű helyen. A kalóz vezér hajóját a part mellé kormányozták, miután Robin Hood saját vitóllarúdjukra akasztatta fel az összes kalózokat. Vagy tíz esztendővel azután, hogy Robin Hood másodízben vonult ki az erdőbe, egy napon egy öreg lédi lovagolt Stanley Lee táborába. Leszállt Lováról, odament Robinhoz és ráköszönt. Robin nem ismerte föl. Lady Alice of Heavoland vagyok, az unokatestvéred, mondta kisvártatva mosolyogva. Sok esztendővel ezelőtt, amikor két gonosz szomszéd ránk tört, segítettél rajtam és férjemmel, nem emlékszel? Hitemre, mondta Robin, és arcon csókolta unoka hogát. Oly rég nem láttalak, hogy nem ismertem rád. Szeretettel fogadta Lady alice -t. Szállás készített számára, és a lédi ott töltötte két szolgálójával és három szolgájával az éjszakát. Robin hosszasan elbeszélgetett vele rokonairól, hogy ment a dolgok egyiküknek másikuknak, mi esett meg ezzel és azzal azokban a zavaros időkben. Bennett a férje három évvel ezelőtt meghalt. Most, mondta a lédi, asszony vagyok, és te, Robin, szintén megöregedtél, megőszültél bár tekinteted éles, és nem kétlem erős is vagy. Nem váltsz valahová, ahol békén élhetnél, pihenhetnél, távol ettől a hányt vetett élettől. Nem ereszthetnéd szélnek embereidet, hogy jöhetnél el velem, hemelondi házamba. Senki sem zaklatna, békén és nyugodalmasan élhetnéd le hátra lévő napjaidat. Robin nem késlekedett a válaszsal. Ne, nem, drága Alice, mondta. Annyit éltem az erdőn, hogy már más szállást nem kívánok. Ott akarok meghalni, és ha eljött halálom órája, azt akarom, itt a tisztáson susugó fák alatt temessenek el, mert alattuk kedvemre kószálhattam társaimmal egész életemben. Ha nem akarod elfogadni azt az otthont, amelyet elhunyt férjem mert tett nagy szívességedért ajánlottam fel, mondta a hölgy, Elmegyek körklízbe és életem utolsó napjait az ottani apáca töltöm el. Amint tudod, ennek priorisztája Lady Ursula a nagynénénk. Szeretném, ha meg meglátogatná Robin, mert az ember, ahogy öregszik, úgy kezd ragaszkodni rokonaihoz. Szeretném, ha eljönnél hozzám. Lady Ursula, bár elítéli meggondolatlan tetteidet, bizonyára szívesen lát, hiszen hugának a fia vagy. Robin megígérte, hogy meglátogatja Lady Alice-t El is ment minden évben egyszer látogatóba és orvosságért, mert a kora miatt egyre nagyobb szüksége volt rá. Akkoriban a nők értettek a gyógyfőekhez, és az emberek, ha betegek voltak, nem orvosokhoz fordultak, hanem híres javasasszonyokhoz. Abban is hittek, hogy némely betegség érvágással gyógyítható. Robin azért is jött, és két-három napig maradt a Körkliszi apácáknál. Ez idő alatt a felnyitott ér begyógyult. Látogatásai alkalmával gyakran találkozott nagynényével, Lédi Ursulával, a Priorisszával. Fekete, sovány, ravasz tekintetű nő volt. De Robinnal mindig szépen beszélt. Néha megkérdezte tőle, mikor áll szándékában megbánni bűnét, felhagyni a kóbor élettel és átadni vagyonát valamelyik kolostornak, így módon biztosítva lelki üdvösségét. Nem igen, van vagyonom, felelte Robin és nem akarom póhos papokra, tunya apácákra tékozolni pénzemet. Az erdőnélek élek azután is, amik testvéreim velem maradnak, és míg Istentől kapott tagjaimat mozgatni tudom. – Ne feledkezz meg a kérklaszi nagynénédről, meg hugodról! – mondta sokszor Robinnak. – És amikor jól lesik, gyere el hozzánk! Egy úton Robin rosszul érezte magát. Kirklizbe készült a hugához. – Gyere velem, csöbb John! mondta Robin. Úgy érzem, megöregedtem. Forog velem a világ. Jó, drága Robin, veled megyek, felett John. Bizonyára meggyógyulsz, de jó lenne, ha ezentúl nem járnál abba a korostóban. Valahányszor elkísértvelek, és a kapunk kívül vártam rád. Mindig azt gondoltam magamban, vajon látlak-e még, vagy gonoszul elbánnak veled? Nem, John, nem bánnak el velem, mondta Robin. Az a két nő rokonom, és hol vannak még ellenségeim? Nem tudom, felelte John bizonytalanul, és megvakarta ősz fejét. Dombi Hope hallotta, hogy Sir Rogerth of Danchester jóba van a kirkleszi apácákkal. Megöregedett ő is, mint mi, mondta Robin, és nem hiszem, hogy még mindig rosszat forralna ellenem. Mm, nem tudom, mondta John, ám a vipera, ha nincs mérge, akkor is mar. Felkészültek az útra. Robin és John lovon a csapat ment. Amikor elérték a kolostóra a szomszédos erdőszél, kicsi John és Robin leszállt. Átadták lovaikat az embereknek. Nekik Robin visszatéréséig az erdőben kellett rejtőzködniük. Aztán John karjába kapaszkodva Robin a klastromba ment. John a kapunál maradt. – Isten oltalmazzon, drága Robin! – szólt John. – Térj vissza mielőbb közénk! Félek, hogy ma olyasmi történik veled, ami minket elszomorít. <gül> – ne, ne félj, John! – Felelte Robin Maradj az erdőszéli csalitban, és kürtölök, ha szükségem lesz rád. Így kard van nálam, nem tudom, miről is történhetne vele. Azzal a két bajtás kezet szorított, és elváltak. Robin a nagy vasgyűrűvel rávert a kapura. nénje hamarosan nyitotta is a kaput, mert egy ablakból már előbb észrevette érkezését. Jerbe, Robin! szólt mézédesen, közben ravasz szemen lopva Robint fürkészte. Látta, hogy beteg, és vékony ajka mosolra húzódott. Igye, így áll egy ő, hiszen az út kifáraszthatott. Köszönöm, néném, mondta Robin, és nehézkesen belépett. De sem minni, sem menni nem akarok, amíg eret nem vágnak rajtam. Mondd meg, kérlek, Elisnek, hogy itt vagyok. Ó, Robin, mondta nénje, rég nem voltál nálunk, nem tudhatod. Unokatestvéredet ezen a tavaszon álmában érte a halál, és most a temető földjében nyugszik. – Jaj, de szomorú hír! – szólt Robin, és megingott. – Ha nagy nem fogja, elvágódik. – Nagyon, nagyon bánom, hogy nem jöttem gyakrabban. Szegény Elisz. Hmm, – Rosszul vagyok, néni. vágj edet rajtam. Jobban leszek tőle, és nem leszek terhedre. – Dehogy vagy terhemére jó Robin! – mondta az idős apáca, és a klastrom nagy termétől távol egy félreeső cellába vezette robin -t. A sarokban alacsony ágy áll, ráfektette. Robin megkönnyebbülten felsúhajtott felsóhajtott és elnyúlt rajta. Aztán lassan feltülte inge ujját, és a Priorissa elővette tokjából az csüngő kiskést. Megfogta Robin elvékonyodott karját, és a kiskés hegyével felvágta egyik vastagabb kék erét. Aztán bekötötte, és az ájtól lecsüngő karalá alá Kilépett a cellából, egy serleggel jött vissza csak hamar. – Így jó, Robin! – mondta. – Megkönnyebb tőle. Felemelte Robin fejét, és az fenékig üritette a serleget. Aztán sóhajtva a párnára hanyatlott, és elmosolyodott. Köszönöm, nagyon köszönöm, jó néném! – mondta. – Jól bánsz a földön futóval? – Már fél volt feje hátra csuklott és nehezen lélegzett. A priori szakábítószere gyorsan hatott. A vén nő gonoszul mosolygott, a cella ajtajához lépett és valakit beszólított. Egy férfi osont be. Öreg, ősz, ravasz tekintetű, fittyett sovány ember. Az apáca csontos ujjával Robin Hoodra mutatott és az öreg ember szeme felcsillant. A felvágott érből az edénybe csepegő nézte. Ah, – volt valaha bátorság benne szólalt meg lenézően most a priorisza. Ved a kardodat és öld meg. Ne én kelljen, hogy elvegyem aprótonként az életét. Robin megmozdult, és a vézna öregember rémülten kint termet. A priorisza követte, és apró fekete szemét az öreg ravasz tekintetébe furta. Erszényéből hosszú kulcsot vett elő, és rázálta Robinra a cella ajtaját. Mikor a hal meg? suttogta az öregember. A vérzés el nem áll, éjszakára halott. És ha eláll és nem hal meg? kérdezte ismét az öreg. Akkor én és a körkleszi apáca kolostor harminc átra jó földdel leszünk gazdagabbak ször Roger of Danchester jóvoltából. És neked, ször Roger, más utat módot kell találnod, hogy megöld a rókát. Miért nem mész be és végzel vele? Nyújtotta is a kulcsot, ám az öreg remegve hátrált. Körmét rágta idegességében, és sötét tekintetet vedett a Prioris búnyos képére. A gyáva és pipogya, Sir Roger of Denchesternek nem volt mersze egy beteg embert megölni. Megfordult, hát, és elment. Kilovagolt a klastromról, és ment, ment, leszeget fejjel. Dühös volt a Prioris mert gúnyolódott vele, mert ravaszabb volt, mint ő, pedig együtt tervelték ki Robin Hood megölését. John türelmesen várakozott a csalidban egész délután. Amikor az est árnyai kezdték ellepni a mezőt, azt forgatta magában, hogy vajon miért nem jött ki még Robin, hiszen abban állapodtak meg. Nyugtalankodott, felállt és járkálni kezdett. De mi volt ez? A kolostor felől három hal kürcót hallott. Robin kürcavát. Csöp John, mint a megvadult bika, úgy üvöltött a csalidban rejtőző embereire. – Gyerünk, emberek, hallottátok a kürcót! Szegény gazdánkat törbecsalták. törbe csalták! Az emberek felkapták fegyverüket, és John után eredtek, aki nagy léptekkel a kastrón kapuja felé szaladt. Egy sasfával addig verték a kaput, míg be nem szakadt. Ugyanazzal betörték az ajtót, a halára rémült apácák kiáltozása és könyörgése közepette, berontottak a kolostorba. Fagyosan zordanálott Csöbb John a sápatnők elé. Elég volt a sápítozásból! Kiáltotta. Hozzátok ide a priorisszát! ám a priorisszát sehol sem találták. – Akkor vezessetek gyorsan a gazdámhoz, Robin Hoodhoz! De egyikük sem tudott arról, hogy Robin a klastromba jött volna. John már-már azon volt dühében, elkeseredésében és rémületében, hogy végigkutatja az egész klastromot, amikor Dombi Hope furakodott a földön futók közé, és azt mondta. – Felfedeztem hol a gazdánt? Mindannyian Hope után oldultak föl a lépcsőkön. Elérték az ajtót, leverték az árat, és beléptek. De milyen látvány tárult a szemük elé? Gazdájuk ott volt, de viassárgán. Üveges és révetek tekintettéve feküdt az ágyon, és olyan gyenge volt, hogy még a fejét is alig tudta felőjük fordítani. John térdre hullott mellette, és eleredt a könnye. Oh, – Ó, jó gazdám! – kiáltott fel. – Engedj meg nekünk valamit! – Mi baj, John? – kérdezte Tétova olyan Robin, és nagy nehezen felemelte karját, és az öreg barátja deres fejére tette. Hadd égessük fel ezt a házat, és öljük meg azokat, akik tégedet megöltek! Rubina fejét rázta. Nem, nem, mondta. Ezt nem engedem meg. Nőknek nem ártottam soha életemben, most halálú óráján sem árt. Elfújta a vérem, és elvette életemet. De hozzá ne ér, azt parancsolom. Most már csomó, nem sok van hátra. – Nyisd ki azt az ablakot, és add az íjam, sanyilak! Kinyílt az ablak, s a haldokló Robin révetegen kitekintett. A réteg rassan kezdett alászálni a szürkület, és a távolból ide hallatszott az erdős susogása. – Segíts föl, John! – mondta Robin. – Nyilazni akarok. Oda állsátok, síroma, és oda temessetek, ahová nyíl húl. Emberei sírva nézték, hogy gyenge kezéve fogja a nagy íját, ujjai közé fogja a tollát és meghúzza az ideget. Valamikor ő volt az egyetlen ember, aki egészen felajzotta íját, de most még félig sem sikerült. Sóhajtott egyet és kiröpítette az ablakon a vesszőt, és emberei komoran nézték, hogy repül át a réten, fúródik a földbe az erdőbe vezető keskeny ösvény mellett. Robin kimerülten hátra és John lassan visszasegítette. Odafektes engem, John, szólalt meg Robin, és tedd mellén, íjamat, mert egész életemben ez muzsikált a legszebben nekem. Halálomban is legyen mellette, tegyél egy ől zöld füvet a fejem alá és a lábamhoz, mert világéletemben nagyon szerettem fűben aludni és végső álmomat is hűben akarom aludni. Megteszed nekem, John? Meg, meg, jó uram, mondta John, és szívét marcangolta a fájdalom. Most csókol meg, John, és... és... és Isten veled. Ajka alig mozgott, amikor John fedetlen fejjel fölébe hajolt és megcsókolta. Letérdeltek valamennyien, és az eltávozó lelki üdvéért imádkoztak. Könnyes szemmel könyörögtek Istennek, hogy bocsásson meg bátor és nagy lelkű vezérüknek. Nem akarták testét egy éjszakára sem a plaston falai között hagyni. Elvitték az erdőbe és a sötétben virrasztottak mellette. Aztán hajnalban megásták a sírját, és dél felé, amikor az ősz megöregedett takkatya megjött, végső nyughelyére vitték szeretett gazdájukat. A futók később megtudták, hogy Sir Roger of Danchester a Kolostorban járt, amikor Robin haldoklott. Mindenütt keresni kezdték a környéken. Sir Roger, Don és grimsby Grimsbybe menekült, és csak nagy nehezen tudott éppőrel egy hajóra jutni, oly közel volt hozzá Hobb. Franciaországban menedéket talált, és ott halt meg nem sokkal később, magányosan és magára hagyatotta. Robin halála után hamarosan szétszóródott csapata. Némelyek áthajóztak a tengeren, mások nagyobb városokban telepettek meg, és idővel tisztes polgár vált belőlük. Mások távoli birtokokra állottak be, és törvénytisztelők lettek, míg a Lord, a gazda emberségesen viselkedett. Csöp John meg földet kapott Cromwellben. Völgybéli Ellen volt ott Lady Elis földjeinek ura. Mács ispán lett Verisdélben. Ez is völgybéli Ellen birtoka volt, mivel apja, Sir Herbrandt, meghalt. Tehérkező Gilbert nem le volt. Híres íjjász és kardvívó lett Skóciában. Vitézi tetteiről sokat énekeltek a határszili tábor tüzek mellett. De azt senki sem tudja, hogy mi lett Dombihovbal és testvérével ketten. Ezek az apró emberkék nem szívesen éltek egy helyben, és bár völgybeli elem földet ajánlott fel nekik, ők inkább a sötét erdőket és a kopár mezőket járták. Robin sírja hosszú időn átgondozott és zöld volt, de senki sem tudta, hogy kinek a műve. Később azt mesélték, hogy időnként két apró ember jön ki időben az erdőből, friss virágot tesz a sírra, és levágja a füvet. Mindenki bizonyos volt abban, hogy ezek csak kett és hó lehetnek. Mert nagyon szerették Robint, amíg és most sem lakhatnak messze a sírjától.